Actele Apostolilor, capitolul 11, versetul 26 Și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru un teiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Tot ce găsim bun trebuie să aducem în adunarea bisericii ca să se bucure toți. E o datorie a oricărui credincios. Așa a făcut Barnaba. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii. Erau adunări de evangelizare pentru cei necredincioși, în sinagogi sau în piețe sau în alte locuri. Și erau adunările bisericii de zidire a bisericii. Cei convertiți prin adunările de evanghelizare erau introduși în învățătura apostolilor. Câteva gânduri despre biserică. Ce este și ce nu este ea? Deși s-a mai scris despre biserică în alte meditații, mai scriem și în această meditație și ori de câte ori se vor mai versete în legătură cu acest mare adevăr al noului legământ, atât de mult dezbătut în scrieri creștine, în sinoade și în diferite adunări religioase și totuși atât de puțin cunoscut în esența lui și în felul cum l-a gândit Domnul Isus și apostolii săi. Biserica este trupul lui Hristos, o unitate vie în care nu poate rezista moartea. În acest trup sfânt nu este nimic mort. Cum ar putea capul, Hristos, să permită morții să locuiască în trupul său, el, biruitorul morții? Cine gândește bine despre Hristos, capul, gândește și crede bine și despre trupul, biserica lui. Cine are o concepție falsă despre biserică, are o concepție falsă și despre Hristos, capul ei. Biserica trupului Hristos este o taină necunoscută de lume, dar descoperită sfinților. Despre adevărurile Noului Testament trebuie să știm bine un lucru, să le împrospătăm mereu ca să nu le uităm. Zice înțeleptul Nicolae Iorga, odată ce oamenii au așezat un lucru sau un om într-o formulă, se cred scutiți de a mai cugeta asupra lui. Numai cine cheltuiește timpul pentru înțelegerea adevărului îl cheltuiește bine. Scritorul și Marele Cărturar Mircea Eliade zicea despre sine, Am sacrificat atâtea ceasuri norocoase nimicniciei. Cine nu strânge cu Domnul Isus și ce strânge el, adică pentru folosul lui și pentru biruința adevărului său, acela sacrifică timpul și toate celelalte valori nimicniciei." Albina, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, este cea mai slăvită viețuitoare nu pentru că lucrează, ci mai ales că roadele ei sunt de folos și altora. Și Angelul lucrează, se trudește și întinde pe pereți urzeală lui subțire, care întrece orice meșteșug al femeii, dar el este o ființă josnică, pentru că lucrarea lui nu este folositoare altora în niciun fel. Așa sunt cei ce lucrează și se ostenesc numai pentru satisfacerea nevoilor și poftelor lor. Saul din tar era plin de râvnă pentru nimicirea Bisericii lui Hristos. Să revenim la adevărul despre biserică. Folosim citate și documente ca să înțelegem despre ce este vorba, ce este și ce nu este biserica. Biserica nu este o religie, o sectă sau partidă, ca toate celelalte religii, ci ea este o ființă, o turmă, un trup, un popor sfânt, pe care, după cum s-a spus, lumea nu o cunoaște și o judecă după puterea ei de pricepere. Scritorul Garabet Brăileanu zicea, ceea ce este departe ni se pare uniform. Pentru un călător, oamenii dintr-o țară străină par la fel. Numai un păstor distinge individualitatea fiecărui animal din turma sa. Pentru noi nu e nicio deosebire între ele. Un renumit teolog ortodox vorbind despre unitatea bisericii scrie Biserica este unirea tuturor celor ce crede în cuvântul întrupat. Unde este Hristos, este unitate. Unitatea nu se poate dobândi decât prin înrădăcinarea în Hristos. Cine are pe Hristos în sine, se simte el însuși în adâncul și nu la suprafața ființei sale. El se simte în biserică întemeiat pe Hristos. El se simte în Hristos împreună zidit cu toți cei ce cred în Hristos, ca într-un locaș străbătut de Hristos, locuit de el. Am citat din Teologia dogmatică ortodoxă un articol scris de profesor dr. Dumitru Stăniloae. Acesta este adevărul. Ce bine ar fi să nu mai aibă altă părere autorul despre acest lucru. Preot Ionescu, în telegraful român din 1991, afirma Biserica este apostolică prin moștenirea credinței, a învățăturii și a harului de la apostoli, ca cei din ei care le-au primit de la Hristos prin Duhul Sfânt. Am încheiat citatul. Așa stau lucrurile. Acesta e adevărul.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 Biserica nu-i națională, nici aparținătoarea vreunui grup social, ci ea este trupul lui Hristos, iar el este capul ei, alcătuită numai din oamenii înviați din moartea păcatului, adică din pietre vii care au o stare cerească, locuiesc în locurile cerești în Hristos Iisus. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Ca dovadă că acest adevăr este uitat de toți și dat la o parte de către majoritatea celor ce și zic creștini, dă mai jos câteva citate din diferiți teologi. Constantin Pavel, probabil un teolog ortodox, în ziarul adevărul din 2 aprilie 1992, scrie Poporul român este prin definiție un popor creștin ortodox. Dimensiunea creștin-ortodoxă a neamului nostru se regăsește în toate momentele mari ale istoriei noastre poporul român nu poate fi conceput altfel decât ca popor creștin ortodox. Tendințele astăzi tot mai accentuate ale diferitelor secte ca și ale puzderiei de misionari care au împânzit țara de a acapăra un număr tot mai mare de oameni pentru altă credință, trebuie privite și prin prisma interesului politic. Ora de religie rămâne ora de regăsire a românului ca român. Am încheiat citatul.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 S-a creat un creștinism românesc. Revista Teologică din Sibiu, 1922, numărul 9, pagina 224, scrie Ortodoxia și iubirea de neam sunt două noțiuni care izvorăsc una din alta și se întregesc într-o armonică conlucrare. Un ortodox adevărat trebuie să fie român bun, după cum un român adevărat nu poate fi decât ortodox, scria Lazar Tritianu. Cum se înțeleg atunci cuvintele Sfântului Apostol Pavel spuse prin Duhul Sfânt? Colosen 3, 10 și 11 Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Da, în Hristos toate zidurile despărțitoare dintre făpturi cad. Preot profesor Mircea Păcurariu scrie în ziarul Tribuna Sibiu 4 martie 1990 următoarele Prin ortodoxie, noi românii înțelegem minunatele colinde care vestesc nașterea Mântuitorului, datinile și obiceiurile păstrate din moși strămoși la botezuri, cununii sau în mormântări,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 Ortodoxia nu este altceva decât credința moșilor și strămoșilor noștri, este trecutul de luptă și de jertfe al poporului. Am încheiat citatul. Octavian Paler scrie În absența unor adevăruri întregi, istoria începe să fie devorată de mitologie, iar mitologia este încă și mai greu de combătut ca o minciună. Iată felul de trai în religia ortodoxă așa cum este el descris în diferite publicații. Revista Teologică 1932, Dr. Teodor Botiș. Preotul în duminici și sărbători adună în școală, la porunci, tinerimea de ambele sexe și o instruia în cântări și în catehism și numai după ce termina această învățătură religioasă, puteau participa la horă și la distracțiile obișnuite. Săptămânalul Cuvântul București 1991, articolul feseniști și Protestanți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 Nu numai dreptii, ci și păcătoșii fac parte din biserică, dar păcătoși sunt membri sau mădulare bolnave ale bisericii. Nu mai fac parte din biserică ereticii și schismaticii, pentru că deși au fost botezați, ei s-au rupt de biserică, prin credințele lor rătăcite, prin învățăturile de șarte și prin neascultarea de cârmuirea bisericii. Conducătorii sunt clerici sau ierarhia bisericească, adică episcopii, preoții și diaconi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 Biserica nu poate să greșească. Am citat din îndrumătorul bisericesc 1989, Sibiu. Să fim sinceri și serioși în fața adevărului, căci numai cine crede adevărul și îl împlinește este mântuit. Biserica ortodoxă spune că păstrează fără nici o abatere învățătura și rânduielile mântuitorului Hristos, așa cum le-au predat Sfinții Apostoli unde citim în Noul Testament scris despre cultul icoanelor, despre parastase, pomeni pentru morți, despre cultul sfinților, despre cultul Maicii Domnului, despre cultul îngerilor, despre veșminte preoțești, despre lumânări, candele, sfeșnice, tămâiere, etc. După dogmatica ortodoxă, biserica ortodoxă nu poate greși, este infailibilă. Dar oare ce înseamnă modificarea cântării despre Maica Domnului?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 Cultul ortodox, deși crede că biserica este întemeiată de Domnul Isus Hristos, are totuși o învățătură care nu se mai potrivește cu cele scrise în Noul Testament despre biserică. Mântuitorul a spus apostolilor, voi zidi biserica mea, adică la viitor. Însă dogmatica se arată că biserica cuprinde în sine pe toți drepții din toate timpurile, chiar și îngerii din cer fac parte din ea. Iată câteva citate o biserică în înțeles largă a existat și în Vechiul Testament. Am citat din Învățătura de Credință Creștină Ortodoxă 1952 sau îngerii buni fac parte integrantă din biserica triumfătoare pe care o slujesc, teologia dogmatică și simbolică, București 1958 sau după Sfinții Părinți, o biserică primordială a existat în Paradis. Aceeași lucrare, pagina 773.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 dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Temelia bisericii este Hristos care s-a jertfit pentru ea și care este trupul lui. Iată ce crede cultul ortodox despre liturgie. Sfânta liturghie este cerul pe pământ. Liturgia constituie singurul mijloc de a intra în legătură cu Dumnezeu, singura cale de împlinire spirituală, singurul izvor al bucuriei. Arhimandritul Bartolomeu scrie, liturgia este centrul, esența, culoarul vieții creștine și ea, asemenea candelei de la Putna, nu s-a stins niciodată. Despre veșmintele preoților Legat de felul de a se interpreta Sfânta Scriptură în Biserică Ortodoxă cu privire la acest subiect, un teolog scrie Este adevărat că în Sfintele Evanghelii nu stă scris că preoții trebuie să poarte veșminte. Găsim în schimb cuvintele în care Mântuitorul spune că nu a venit să strice legea, ci să o împlinească. Ori Vechiul Testament cuprinde porunca dumnezeiască prin care putem considera că au fost rânduite veșmintele de cult. Și luând veșmintele sfinte, să îmbrași pe Aaron, citează din Exod 29.45. Se poate spune, deci, că din punct de vedere teologic, veșmintele cultului creștin au același temei sfânt ca și veșmintele Vechiului Testament orânduite de însuși Dumnezeu. Am citat din ziarul România Liberă, 1992, articolul Veșmintele. Despre biserică ca și clădire Clădirea este considerată biserică, după învățătura ortodoxă, și ea a fost concepută ca o copie a templului Vechiului Testament.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 Ocupându-se de clădirea de piatră, omul a uitat de biserica cea vie pe care însuși Domnul Iisus a zidit-o și au învățat pe mulți oameni. Dacă sunt mădulare în trupul lui Hristos, toate mișcările pe care le fac sunt numai pentru binele trupului, așa cum un mădular dintr-un trup omenesc face totul numai pentru trup, căci atunci și lui îi merge bine. Cine zice că este creștin și nu trăiește numai pentru zidirea trupului lui Hristos, adică biserica unică și vie, acela este ori bolnav, ori nu este născut din nou. Barnaba ne este o pildă desăvârșită în privința aceasta. El și-a înțeles scopul pe pământ, adică de mădular în trupul lui Hristos, de aceea toate valorile lui pământești și duhovnicești le-a pus în slujba acestui scop. Barnaba a căutat pe Saul în vederea zidirii trupului lui Hristos și l-a găsit. Tot ce căutăm în umblările noastre pe pământ cu gândul ca să folosească Domnului Iisus și zidirii trupului său vom găsi sigur. Saul a fost adus la Antiohia și întrucât era vasul ales de Domnul Iisus în vederea aducerii neamurilor la mântuire și în biserică a fost pus în lucrare. Și au învățat pe mulți oameni. Scritorul Nicolae Steinhardt spune Nicăieri și niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proști. Ne cheamă să fim buni, blânzi și cinstiți, smeriți cu inima, dar nu tâmpiți. Mai mult rău iese deseori de pe urma prostiei decât a răutății. Nu, slujitorilor diavolului, adică șmecherilor, prea le-ar veni la îndemână să fim proști. Dumnezeu, printre altele, ne poruncește să fim inteligenți. Prostia de la un anumit punct e păcat păcat din slăbiciune și de lene, de nefolosirea talentului și au învățat pe mulți oameni. Orice răscumpărat al Domnului este, trebuie să fie, un învățător pentru ceilalți oameni. Lumina te învață cel mai bine calea când te afli în întuneric. Oare să fie credincioși care să nu fie luminați? Învățăm de aici un adevăr de mare însemnătate. Adevărații urmași ai lui Hristos învață mereu cuvântul lui Dumnezeu în toate privințele ca să poată să-L trăiască și să-L propovăduiască altora. Pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Ucenicii primesc un nou nume. Pentru întâia dată li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Numirea aceasta a avut o mare însemnătate, căci acest nume îl vor purta ucenicii Domnului până în zilele noastre. Până acum s-au numit între ei frați, sfinți, ucenici sau oameni care umblă în calea credinței. Rodul lui Saul, după ce a fost adus de Barnaba la Antiochia, s-a văzut. Oamenii învățați de el, sub călăuzirea Duhului Sfânt, au căpătat chipul lui Hristos în ființa lor, așa încât păgânii i-au numit creștini, adică purtători de Hristos sau cei care seamănă cu Hristos. Să învățăm și noi marele adevăr. Lumina naște lumina, ucenicii lui Hristos fac ucenici ai lui Hristos, purtătorii greului adevărului înmulțesc grâul adevărului. Cel născut din Dumnezeu naște la rândul lui ființe asemănătoare lui Dumnezeu. Creștinii fac creștini, fără a da osul ortodox, catolic, protestant, baptist, penticostal, etc. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. La început numele de creștin a fost o batjocură, dar în secolul II a devenit un nume de laudă. Chiar și astăzi numele de creștin este înjosit și folosit în chip nevrednic. Să ne ducem cu gândul la timpul când numele acesta era nou și plin de înțeles. Atunci un creștin era un om al lui Hristos trăind viața lui și lucrând pentru el, fiind gata să sufere și să se jertfiască pentru Mântuitorul său. Așa trebuie să fim și noi cei de astăzi. Să mai săruim asupra numelui de creștin. Creștin, cristianul în grecește, înseamnă al lui Hristos. Numele acesta care a fost dat de păgânii urmașilor lui Hristos era o realitate în viața lor practică pentru că ei arătau prin el viața Domnului Isus, felul lui. Ce fel de viață trăiești tu? Te numești cum trăiești? Nimic nu-i la întâmplare în planul lui Dumnezeu, ci totul e gândit și întocmit de Dumnezeu în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Așa și cu numele de creștin dat urmașilor lui Hristos de păgânii din Antiohia. Ei au împlinit ce hotărâse Dumnezeu, cum Pilat, Irod, preoții și norodele lui Israel s-au unit ca să răstignească pe Domnul Isus. Numele de creștin, hotărât de Dumnezeu ca să-L poarte urmașii lui Hristos, este un nume sfânt, așa de sfânt și de întreg cum este cuvântul lui Scris, Sfânta Scriptură. Dacă la cuvântul lui Dumnezeu nu poate adăuga și nici scoate cineva ceva fără a se face vinovat de un păcat de moarte, pentru că orice adaos sau orice scoatere înseamnă stricarea adevărului și o pricină de poticnire pentru cei care caută mântuirea, tot așa și la numele de creștin, orice adaos este o pricină de dezbinare între cei ce cred în Domnul Isus. Oare nu este aceasta o realitate crudă când te uiți pe marele ogor al creștinismului? Ce înseamnă creștin ortodox, creștin catolic, creștin protestant, creștin baptist, creștin după Evanghelie, creștin penticostal, creștin ostaș al Domnului, dacă nu un semn, un supranume de dezbinare între creștini? Adăosul acesta vine de la Dumnezeu sau de la oameni? Dacă ar veni de la Dumnezeu, n-ar fi oare dulce părtășie și fericită unitate între creștini? Treziți-vă, frații mei creștini, lepădați tot ce nu vine din Dumnezeu, ca să nu vă faceți vinovați de păcate de moarte. Să ne numim cum este scris în cuvântul lui Dumnezeu, fără să mai adăugăm ceva la acest nume sfânt, creștin. E singurul nume propriu dat urmașilor lui Hristos, e numele prin care se păstrează unitatea bisericii sale. Zice Sfântul Grigorie de Nisa, Fiindcă cel mai mare și mai dumnezeiesc și mai întâi decât toate numirile, s-a dat nouă de bunul nostru stăpân, ca adică cei ce s-au cinstit de numele lui Hristos să se numească creștini. De aceea toate numirile cele tulcuiitoare și arătoase ale acestui cuvânt să se arate în noi, ca să nu ne fie numirea noastră mincinoasă. Sfântul Chiril al Ierusalimului a spus căci niciun folos nu ne este nouă să ne numim creștini, de nu vom și trăi ca Hristos. Se cade nu numai să ne numim creștini, ci să și fim iar Sfântul Ignatia al Antiochiei a spus să ne facem învrednici numelui ce l-am luat, căci cine va trăi altfel decât cum este numele, nu este de la Dumnezeu. Sfântul Tihon la rândul lui spunea, numele de creștin, fără o viață creștinească, este o fățărnicie. A fi creștin e un lucru foarte simplu și sublim, să trăiești pentru timp și pentru eternitate sub ochiul lui Dumnezeu prin harul și ajutorul lui. Așa este scris despre Fiul său Iisus Hristos. Creștin este numai omul care conștient s-a întors la Dumnezeu și a primit prin credință pe Domnul Hristos în inima sa ca mântuitor și apoi l-a sfințit ca domn în ea. Acest om a fost născut din nou și rămâne veșnic contopit cu Domnul Isus Hristos. El depinde tot timpul de Hristos, cum mădularele unui trup depind de cap. Totalitatea creștinilor alcătuiesc trupul lui Hristos. Ei sunt mădulare în acest trup și trăiesc în orânduirea noului legământ. O latură acestei orânduiri este frângerea păinicina Domnului, așezată de însuși Domnul Isus. Datoria creștinului, deci, este să prețuiască cina Domnului și să nu lipsească de la ea. Lipsa de la cina înseamnă ori o neprețuire a cinei, ori trăirea în vreun păcat. Cei ce lipsesc de la cina trebuie cercetați acasă. Dacă cineva lipsește mai multă vreme, are datoria să treacă din nou pe la frați și să le spună pricina pentru care a lipsit. Socotim că este în totul după cuvânt să luăm cina numai între noi, credincioșii care ne cunoaștem. Domnul Iisus a mâncat ultimul paște numai cu ucenicii. Să purtăm cu demnitate numele Domnului Iisus Hristos, numele de creștin, așa cum Duhul Sfânt l-a lăsat scris în Noul Testament, căci numai așa depunem mărturie adevărată pentru Mântuitorul și Domnul nostru.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 Nu vrem să te întristăm, nu vrem lucrarea ta, în noi să piedica. piedicăm. Cineva să ne deplin, să ne rugăm să vin, Părinte lui Divin, când valuri trec, și vi O, Duhule preasfânt, Din cer ai fost trimis, Ca să ne fii mereu dem spre Dumnezeu. Să ascultăm oricând, În fapte grai și gând, Și voia lui păcând, să le leudem cântând. O, Duhule preasfânt, Din albul păcii prag, Strigăm cu tine acum o, vin, o mire drag, Să fim pe veșnicii în cerul celor vii, Cu prișini melodii, cu îngeri mic și mii.